«Вельми шановний композиторе, ми все чекаємо на вашого листа. Забула сказати, я тут устигла познайомитися з дівчиною, яка каже, що теж вас знає. Ім'я Яна вам ні про що не говорить».